ñara handan nabat mobilizatzea lortu dute bi urteotan eta joan dela larun batean eta epaiketa formatotoan, norbere buruaz eta herriko problemataz trufatzeko parada izan zuten kabalkada Ztzarrotxarekin. Herriko etxetik abiatu ziren ehunda berrogeita hamar parte hartzaileak desfilean e pilottaalekurat. Eta Herriko pilotalekoa espreski egokibutako armailetan 600tik gora ikusle bildu ziren. Haien bizilagunak dantzan eta antzesten ikusteko. Berrogei garren hamarka batik egiten ezten ekitaldia izanik adin guztietako jendea bildu zen eta bi ordut erdiko emanaldiaren ondotik jendea pozik agertu zen. Ah, nere oso gustatu nau eta gauza bat erraga aspalde ikusi ezten hau goinan. Ta agian datorgan urtetan bertze temo batekin ero Segitu galdut, eh? Ikusi dugu jende abine guztietakoak garrantzitsua txua daur ere? Agun garanti txua eta... Hori da, Euskoara ez dela galdua eta berriz biziko dela eta biziko behar duela eta gauza bat edera. Agatxalde, agatxalde gozo bat bat batzatutugu. gustuko bon, nun, aniz gustatu eto jena ez dut, bitiki Bi, txiki. Ba, gustatuzaitu zaitu aniz, ba, ba, ba. Hama bi urte bat ditu eta eskoarek du. Nae? Eta denak unertzen du dituzte. Horteko kajazitu dut, hori dien nirekin. Gizela eta lehen aldia dara ikusten ginela. Bueno, espero bai, eh? espero baina nena. Sekula nenuen ikusia, orduan. E, lehen da hemen izan dela, eta genek, berroi tamak, jero, iroi urte beren, etzela izana. Arrasikia eginen memento haietan, orduan ez ginen ikusi. Bueno, xe. Garasungi, Garasungi, Garasungi. Ben, maitatu dut. Eh, gustukoa zen, kostumak zaldiak e, eh saldiak, eh da, irringarri izanda, dituzten e, e, gaiak eta auzia. Ba, ba eta... ohiunak ditut, hemen hemen goa naiz. Right. Ujuna naiz. baina e, eh um, bertze jendeiek Bokatak um, diutuak, um, mitatzen zarek, serioskik gauza serios, seriosen gainean, horiek baztegek ikini zuten, eta bon, horiek, uh, penxatu azuten horiek ikini aztea. Baina, um, pena atxamaten dut horiek hainitz, bon, behertzen, eh, animatzeko behertzen horiek nola ditzen dituzue. Zircilak ere? Zircilak ere ere ingerriak. Antzerkiziar ere ere gaten, eta xekulakolana indutet ere ere gaten, eta... ...dantzari eta... ...gintuten lan ekin... Ebrine, gantzu bere... Ederazan... E ingerriak eta dansak arraxan Baina, lan hainitzin dute. Uh... Baina, argaz politia edera, eh? behitzen behar dute. Gaurkoa ez da folklore utxan, Gaurkoa da errigintza, Bizirauteko trasnisioa, ez opedale. Gazteek duten esperantzata, Zarrek duten diakintza, Zarrek duten diakintza. Ekitaldiaren liburuak ugariak izanik ere, antzerkiaren hitzak jegak durutia, eta Joseba Horkeneren akiratzi dituzte elgarrekin, Pantzo Irigarairen aholkularitzapean. Musika ere espreski sorutakoak dira, fretiturriren eskutik eienak eta kantuak Josemari Ostolazak konposatuta. Dantzak zelindu pegoren eskutik heldu dira, Euskal Dantza, Vals eta Mazurkekin. Eta eunda berro eta mar gain, herriko bertsolariak sustraikolina eta Odei Barrozo ere gomitatuak izan ziren, tarteka haien ikus moldea bertxotan emateko. Horain urru nantze borde balen, autopistara sartzeko, Bertsatu zea de izanen den aztea -e egiteko. Aucia hiru gaien inguruan ekintzuten, haien artean abiadura hundiko trena, edota euskararen egoera eta geroa aurruinan, aferak manera irringarri batean astertu zituzten. Lugaren estetatzea da bitokeria, pizile gebaizik, eta dugunan, aukibatak igori, Lugaren gure amada, eta baita xumea zain doela dugu. Iztonao, maztai zateaz gare zuara. Lugaren gure amaz, eta segat, segatik ez gure emaltea. Eta humorez hartu zituzten ere ondoko ere, Deliberoak hau jaudu laumiko, gienaren hausia ez da egin egin. Hain zilamendu behararen eta laborantzaluguen askean aukartu behar izan baitu. Baina, plana, soa eginez uaztu nahiz, egiten baliz, gienile, herri hori, nire txeko saloenaren herrien etik pasatu politakera. Beraz, gienile zahara, beri izatelea, ega espetatu urlaboranien lugak, Etani, e e e e eta nirek saboia! Eta nirek saboia! bertxotan eta ikuslegisa ere horrela ikusizuen sustraiko linak kabalkada, zintzarrotxa. <gay> bueno, nik uste meritu ahondienak hau bezalako ikuskizunena dela aurreko lan langustia ez? Uste dut, egon da berro eta mar, personal kartzea Proiektu baten inguruan herrigintza ba, aldetik oso importantea dela eta elkar bizzitza hainbesta aipatzen den gara hauetan ba ust hori dela ez. baina bueno, horren ba, bidez herrian e diren kontuak eta herriko gauzak gaipatza ere bai muzuuko oso sanoa dela eta eta beharrezkoa da zenzu sortan ba pozik. Norbere burua zirri egiten duena, dena norbere buruarekiko distantzia bat hartzea lortzen duena, ez? Da distantzia hori hartzea lortzen duzunean, gauzak beste manera bat ez ikustegituzu eta gauza horiek aldatzeko ere uste eta askoz pozizio eraginko rago batean ez hartzea zarela, ez? O ez hartzen duzula zure burua, eta zentzu hortan, ba, esateizut, eh? autoterapia ezinbesteko bat irubitzen zait, bai norbere buruari irri egitearena, eta are gehiago hori elkarrekin egitea, ez? alakusadioz arbat berreskuratzia garrantzitsua da eta ere gehiago armailan ikusita edade guztietako jendea, zegola bazten adinekoak jende gaztea ere Ni uste dut, herritarrek e, herritarrentzako gauzak egitea dituztenean erriak erantzune egiten duela, ez esan e, askotan mundu hontan tematzen gara, bazta egit, ba, gauzak e, publiko zati bat entzat egitea baina publiko zabalaren zate, eta bihotzez eta Morondate honez eta Fede honez egiten direnean, nik gustut jendeak erantzuten duela. E, jendeari gustatzen zaio bere aurpegia, bere burua e, ikustea hitz egiten dien gauzetan Gustatzen zaio auzokoa ikustea, e, paiasoarena egiten. Sanai e, dut zentzu hortan. Hori oso gausak gustagarria dira. Da bueno, nik uste dut jendeak erantzuten duela, ez. Juge a pais eta banka gizonen pertsonen haietazaratago, ekitaldi osoan zehar zirtzilak eta jendarmen arteko tira jarri zioten umore puntua ere ekitaldiari. Jendarme lanetan aritu zen herritarr dion bezala, ikuslek arrazongi pasatu zen baina parte hartzaileak ere ez ziren, gibelean geratu. Gu bigain pasatu dugu zirtzilei aurre egitea nahiko lan eh? nahiko lan. Lan eman digute baina mo ez ez guk biziki ongi pasa azkenean eh antz duzu jendearen aintzinen zirela. Jo, jolas bada. Eh? Jolas bada. E, bi urteko lanaren ondorioa da e, gaur egin duzuena bi ordutapasa da. Ba, ez dakite eh. nolako sentimendos e, eh sentsazio duzu? Ba, iraiteko emozio puntu bat ber bukaeran, ez? Ba, ikusi gurea izan naiba zu horren zaila, eh baina jende batzuk testoa initzik hasitu dantza initz lana initz einda eta behar zan, Behartzan eh ondo pasatzea. Bartartzaile eta ikusleen artean, kasik mila lagun bat egin zuten urruñan larun batean, kabalka da zintzarrotxaren lehemixiko ekitaldi zahar berritu honekin, Euskararen transmisioa, eta biztanleen arteko loturak sakontzea zuten helburu besteak beste, eta jegak burrutia, proiektuaren eramailea, pozik agertu zen bukaeran. Ongi egindako lanaren zaporearekin edo? Ba, bintzat, uh, oai pasada, eta hainbeste lan emantagero, ola ustentzira eta zorionez, ola... Jendea ere etogi da eta orduan hori guretakoa da Messi edo Mileske jaundiena hori izaten alda besteri beste gabe. Bete eginda eta adina ezberineko jendea gainera. Bai, hori da, bai, izan da, Ikusi ditut baita txikiak, gazteak eta baita gero Jonak ere bai bizan da. eta hori ere argi da hor jendeak eskas duela holako ekintzak eta eskas dituela eta Berpistea hori kostaldean biziki importantea da, eta hor hor agiri da Benetan ongi izan dela hori egitea, ongi pentsatu izan dela Baita jendieri ere esker, hola urbiltzea Zen egiten da, main ez dakizu, ja jendiek segituko duen bai ala ez Eta hor etorri da, jendia etorri da, eta maitatu du iduriz zenta eta hitz batzuekin, eta bo, ongi zela, nahikoa polita zela E, irrin garria, baina aldi berean e, ba, urruñarroek zuen e, buruaz ere irri egiteko manera bat ere bada, ezta? Bai, bai, eta e, gu honek ere behar dugu gutaz ere trufatu. Hori da gauza ba, polita ere, hola egiten alda umorearekin, mezu batzuk ere pasara hasi. Eta hori niretzat biziki importantea da bizian umorearekin hartzea gauzak, ez dira denak egiten ala. Baina ala ere olakotan umorearekin biziki ongi pasten da eta gun eta zufatzea ez da olako malura, eh? da pixka bat biperramateko bizian. E, Aztapenean, proiektonen Aztapenean e, zenituzten helburuak edo, bete egin dira gau ontan? Bai, bai, hori xe bai, bete egin dira, zenta... Azkenean, taldea polita ginen, egun eta begoi eta ba, ginen hor partai eta ikusiz eta nolako pilota plaza bete-betea zen, hor gure helburua eta bete dugu. Azken bundu bat, bai. ikuslekin hitz egin de, bat edo bestek, aipatu dute, benetan gehien maitatu dutena, izan dela ikustea haien ba, bizilagunak hor eta ulaganean edo? Bai, e, hori ere importantea da zen, taldea hori muntatu dugularik larik ez ginuen denak elkar ezagutzen. Eta harremanak sortu dira. Eta aremanak soktura ziditugu, eta ikusi, diendiak uh, ikusileak eta etorri direnak, eta argitu dira, ui, zu horretan ari zira, eta horrek ere lotura bat egiten du. Biziki importantea da hori, lotura hori egitea. Eta, hola, elduden igandeiko indarrare hartu dugu, begitzen bateko, hola, atxaldez, pixkat dezberdina izango da argien partetik, eta agian uh, demora edera izanen dugu ere. BANU BI HOTZIAM, ENXA Ala, herriak herritarrendako egindako lanaren emaitza izan zelarun batekoa eta urruñar batek idatziriko Dama Gazte, eto Dama Gazte Xarmanta kantua abesten bukatu zuten, partartzaile eta ikusle guziek batera. no